S.O.S. Scurtă povestire de Agata Cristi Așa, exclamă în semn de apreciere, domnule din smed. Să ducă câțiva pași înapoi și aruncă o privire asupra mesei rotunde. Sfeșnicul să te-a pe fața de masă albă dintr-un material ieftin. Era o femeie micuță, trecută, palidă, cu părul rărit, pieptănat pe spate și din fire mereu agitată. Totui gata rosti soțul, pe deplin satisfăcut. Era înalt, adus de spate, cu o față mare roșie. Avea ochii mici, ce sclipeau pe subsprâncenă stufoase și un craniu mare, chel. Sitronadă suceră în șoaptă doamna din smed. Soțul respinse ideea. Cei, în orice caz, e mult mai bine. Uite ce vreme e, plouă și tună. O ceașcă bună de ceai fierbinte e cel mai nimerit lucru pentru cină, într-o seară ca asta. Clipicul subînțeles și examina încă o dată masa. O farfurie cu ouă, carne de vită rece, brânză și pâine. Asta vreau la masă. Hai, du-te și le pregătește, mamă. Charlotte e în bucătărie. așteaptă să te ajute. Doamna Dinzmed se ridică, înfășurând cu grijă ghemul de la lucrul ei de mână. S-a făcut o fată foarte drăguță, murmură ea, tare dulce. Imagina vie a mamei ei, glumi domnul Dinzmed. Mai bine, du-te și nu mai pierde timpul. Se plimbă prin cameră, murmurând ceva ca pentru sine. Se apropie de fereastră și se uită afară. Urâtă vreme. Se pare că nu vreau să avem Musafir în seara asta. Părăsi și el încăperea. După vreo zece minute, doamna Dinsmed zmed cu o farfurie cu ouă. Cele două fiice o urmau cu restul. Domnul Dinsmed și fiul său, Johnny, încheiau procesiunea. Stăpânul casei se așeză în capul mesei. Și ne izbăvește, etc. Începu el plin de umor, și bine binecufântat fie cel ce s-a gândit prima oară la conserve. Aș vrea să știu ce ne-am fi făcut noi, aflați la mile de părtare, dacă n-am fi avut acum o conservă, și ar fi trebuit să depindem de un măcelar care să uită de comanda săptămânală. Începu să taie cu dexteritate carnea în saramură. Eu mă întreb cine a avut ideea să construiască o asemenea casă la mile de părtare de orice suflet. Întrebă amărâtă fata lui Magdalen. Nu vedem niciodată pe nimeni. așa e pe nimeni, răspunze tatăl. Nu știu ce te-a determinat s-o iei. Nu știi, fata mea? Ei bine, am avut motivele mele. Motivele mele. Se îndreptă cu privirea spre nevastă sa, dar aceasta se încruntă. Și mai e și bântuită. N-aș dormi singura aici pentru nimic în lume, adăugă Charlotte. Prostii, ai văzut vreodată ceva? Lasă! Da, poate că n-am văzut, dar... mă rog, ce anume?" Charlotte nu răspunsă, dar se cutremură, o rafală de vânt izbi fereastra și doamna dinsmed scăpă lingura pe tavă. Dar nu te impacienta, mamă." O liniști soțul. E doar o noapte urâtă, asta e tot. Nu-ți face griji, suntem în siguranță aici lângă focul nostru și niciun suflet din afară n-are cum să ne tulbure." Chiar ar fi o minune să se arate vreunul." Și minun nu se întâmplă, nu." Repetă ca pentru sine cu satisfacție parcă. Minuni nu se întâmplă. Abia rostise ultimile cuvinte când cineva bătu deodată la ușă. Domnul Dinsmed rămase împietrit. ce asta?" murmură și fața ei se alungi. Doamna Dinsmed exclamă ușor, surprinsă și se înfășură mai bine în șalul ei. Magdalen se împurpură, se-a plecă spre tatăl său și îi spuse. Minunea s-a întâmplat! Mai bine te du' să vezi cine e!" Cu 20 de minute mai înainte, Mortimer Cleveland stătea în ploaie și ceață contemplându-și mașina. Al dracului Ghinion, două pene de cauciuc în 10 minute și iată-l izolat la mile de părtare de orice așezare, în mijlocul dalurilor sărace din Wiltshire, cu noaptea care se apropia și fără perspectiva de a găsi adăpost. Așa ar trebui dacă a încercat să o ia pe scurtătura, dacă s-ar fi ținut măcar de șoseaua principală. Se împodmolise pe ceea ce părea a fi un drum de căruțe și nu știa dacă există vreun sat prin împrejurimi. Se uită perplex în dreapta și în stânga și atenția-i fu atrasă de o luminiță de pedalul din apropiere. O clipă mai târziu, aceasta se pierdu în ceață, dar așteptând cu răbdare o mai zări odată. Se hotărâ să-și abandoneze mașina și să o ia într-acolo. Ieși din ceață și văzu că venea de la fereastra unei căsuțe. Cel puțin, iată una de post. Mortimer Cleveland iuții pasul, aplecându-și capul pentru a încrunta rafalele de vânt și ploaie care parcă se străduiau să l împiedice să înainteze. Cleveland era, în felul său, o celebritate, deși, bineînțeles, foarte mulți nu-i cunoșteau nici numele, nici realizările. Era o autoritate în materie de știință mentale și scrisese două cărți excelente despre subconștient. Devenise membru al societății de cercetări psihice și un adept al ocultismului, în măsura în care își satisfăcea propriile concluzii și se intersecta cu domeniul său de activitate. Prin fire era deosebit de susceptibil la atmosferă și, printr-un exercițiu bine coordonat, își dezvoltase darul natural. Când ajunse la căsuță și bătul la ușă, ceva îl emoționa, îi stârni interesul ca și cum deodată toate simțurile sale intraseră în alertă. Murmurul de voie bună l auzise prea bine, când bătuse așternută cera, apoi zgomotul unui scaun tras în spate. În clipa următoare, ușa a deschisă de un băiat de vreo 15 ani. Cleveland se uită peste umărul acestuia la scenă din Îi evoca interiorul unei case de profesor olandez. O masă rotundă așezată pentru cină, familia în jurul acesteia una sau două lumânări tremurătoare și totul dominat de focul din cămin. Tatăl, un bărbat uriaș, stătea în fața unei femei mititele cărunte cu o expresie înfricoșată. Cu fața spre ușă, uitându-se drept la Cleveland, o fată. Surprinsă, îl privea în ochi cu ceașca suspendată în mână. Era, își dădu seama imediat Cleveland, o fată frumoasă, de un tip cu totul ieșit din comun. Părul de un roșu auriu îi încadra fața. Ochii foarte depărtați erau cenușii. Gura și bărbia mănau cu cele ale madonei din picturile timpurii ale maestrilor italieni. O clipă domnit, o tăcere mormântală, apoi Cleveland, pășin în cameră și le povesti ce i se întâmplase. Când își încheie relatarea, se așternu o tăcere și mai dificil de înțeles. În cele din urmă, parcă cu efort, tatăl se ridică. Intră, domnule!" Cleveland, ai zis." Da, așa mă cheamă." Repetă Mortimer zâmbind. Da bine, intră, domnule Cleveland." Pe o vreme ca asta nu poți lăsa afară nici măcar un câine. Vino lângă foc. Închidă ușa, Johnny. Doar nu o să stai acolo toată noaptea. Cleveland înainte și se așeză pe un scaunel de lemn lângă foc. Johnny închise acum ușa. Dinsmed îmi zice. Era bine dispus. aceasta e doamna mea și astea-s mele, Charlotte și Magdalen. Pentru prima oară Cleveland văzu fața fetei care stătea cu spatele la el și observă că, într-un mod cu totul deosebit, era la fel de frumoasă ca sora ei. Brunetă, de o albeață marmoreană, cu un nas acvilin, delicat și o mină serioasă. Părea o frumusețe rece, distantă, aproape intangibilă. Dădu din cap când tatăl făcu prezentele și îl privi cu interes ca pentru a-i scormoni caracterul. Ca și cum îl analiza, îl cântărea după judecata ei tânără. Beți vreun strop de ceva, domnule Cleveland?" Mulțumesc, o ceașcă de ceai ar fi binevenită." Domnul Dinsmed ezită o clipă, apoi lua cele cinci cești, una după alta, și le vărsă într-un vas gol. Ceaiul ăsta s-a răcit," zise deodată. Făne altul, vrei mamă?" Doamna Dinsmed se ridică repede și plecă cu ceainicul. Lui Mortimer îi trecu prin cap că ea se bucură că părăsise o dea. Veni îndată cu cei fierbinte și oaspete, cel neașteptat funbiat să guste din mâncare. Domnul din Zmet vorbea într -una. Era expansiv, bon om, locvace. Povestea despre sine, recent se pensionase din construcții. Da, făcus o treabă frumoasă. El și soția se gândiseră că le-ar prinde bine puțin aer de țară. Nu locuiseră niciodată mai înainte la țară. Proastă perioada anului pentru așa ceva, desigur. Octombrie și noiembrie, dar nu au vrut să aștepte. Știi, domnule, viața nu e sigură. Astfel luaseră căsuța aflată la opt mile de alta și la 19 mile de ceea ce s-ar fi putut numi un oraș. Nu, nu se plângeau. Fetelor li se părea puțin plicticos, dar lui și soției le plăcea liniștea. Continuă să vorbească aproape hipnotizându-l pe Mortimer cu șuvăl neîntrerupt al mărturisirilor. Nimic interesant aici, doar o gospodărie obișnuită. Și totuși, la prima impresie, interiorul îi sugerase altceva. O anume tensiune, o încordare care emana dintr-unul din cei cinci membri ai familiei, dar nu știa din care. Prostii. Nervii lui erau de vină. Fusese răsurprinși de apariția lui bruscă. Asta era tot. Puse problema cazării și primi un răspuns gata, pregătit. Va trebui să noptați la noi, domnule Cleveland. Nu-i nimic pe o distanță de mile în jur. Vă punem la dispoziție un dormitor și, deși pijamalele mele sunt puțin cam largi, mai bine ele decât nimic și hainele se vor usca până mâine. Sunteți foarte amabil. N-ai pentru ce? Răspunse celălalt. După cum spuneam, pe o vreme ca asta nu poți să lași afară niciun câine. Magdalen Charlotte, merge și îngrijiți-vă de cameră. Fetele plecară. Imediat Mortimer le auzi vorbind deasupra. Îmi dau bine seama că două domnișoare atrăgătoare ca fetele dumneavoastră se plictisesc aici, zise Cleveland. Frumoase, nu-i așa? Se tatăl. Nu prea seamănă cu mama lor sau cu mine. Suntem o pereche obișnuită foarte atașați unul de altul. Așa e, domnule Cleveland. Nu-i așa, meghi Doamna Dinsmed zâmbi forțat, nefiresc. Începuse să tricoteze din nou. Andrelele se ciognau, s-a cadat. Împletea foarte repede. Fu anunțat că e gata camera și Mortimer, mulțumind încă o dată, le spuse că s-ar retrage. Ai pus o sticlă cu apă caldă în pat?" întrebă doamna Dinsmed, devenind dintr-o dată grijolie, față de reputația casei. Da, mamă, două. E în regulă, interveni din smed. Conduceți-l fetelor și vedeți dacă mai e nevoie de ceva. Magdalen se duse la fereastră și controlă dacă e bine închisă. Charlotte aruncă o privire spre la bavou și amândouă mai întârziară lângă ușă. Noapte bună, domnule Cleveland. Sigur, nu vă lipsește ceva? Nu, mulțumesc, domnișoară. Îmi pare rău că v-am dat de furcă la amândouă. Noapte bună. Noapte bună! Ieșiră și închise ușa. Mortimer rămase singur, se dezbrăcă încet gânditor. După ce se văzu în pijama a roza a domnului Dinsmed, își strânse hainele ude și le așeza afară lângă ușă, așa cum îl sfătuise gazda. De jos se putea auzi vocea domnului Dinsmed. Ce vorbărez mai era și omul ăsta, ciudată personalitate, dar de fapt ciudată era toată familia, să-i se lui. Se întoarse încet în cameră și închise ușa. Rămase lângă pat, pierdut în gânduri. Și deodată tresării, tablia de mahon a patului era prăfuită. Trei litere perfect vizibile fusese răscrise în praf. S.O.S. -s. Mortimer se uita și nivena să-și creadă ochilor. Era o confirmare a tuturor senzaților și presentimentelor sale vagi. Deja fusese dreptate. Ceva nu era în regulă în casa asta. S -o, S o chemare de ajutor, dar al cui deget să le fi scris în praf, al Magdalenei sau al Charlotei? Amândouă stătuseră acolo un moment, două, își aminti înainte de a părăsi încăperea. a cui mână se apropiase pe ascuns de tăblie și trasase cele trei litere. Îi reapăru fețele celor două fete. A Magdalenei brunetă și distantă și a lotei, așa cum o zări se primoară, cu ochii larg deschiși, surprinsă cu ceva insondabil în privirea ei. Se duse din nou la ușă și o deschise. Băbuitul vocii domnului din Zmed încetase. În casă se așternuse liniștea. Își spuse în gând, nu pot face nimic în noaptea asta. Mâine da. Să vedem. Cleveland se trezi în zori, coborând sufragerie și ieși în grădină. Dimineața era luminoasă, frumoasă după ploaia din ajun. Și altcineva se deștepta să devreme. În fundul grădinii, Charlotte se sprijina de gard, uitându-se la dealurile din jur. Începu să-i bată puțin mai ute inima când se apropie de ea. Tot timpul fusese convins în sinea lui că Charlotte scrisese mesajul. Când îl văzu, îi bună dimineața, îl privea deschis sincer ca un copil și nu observă nicio urmă de înțelegere complice în ochii ei. O dimineață foarte frumoasă, zâmbi Mortimer. în contrast total cu vremea de ieri seară. Da. Mortimer rupe o crenguță din pom. Începu pe să deseneze pe petecul de nisip neted de la picioare între un S, Apoi un O, apoi un alt S, urmărind îndeaproape reacțiile fetei. Dar nici de data asta nu-i de două înțelege că e la curent cu problema. Știi ce reprezintă literele astea?" O întrebă brusc. Charlotte se încruntă puțin. Nu asta transmiva să levă când sunt la ananghie?" Mortimer confirmă. Cineva a scris asta pe tăblia patului meu aseară. M-am gândit că s-ar fi putut să o faci tu." Ea îl privi complet uimită. Eu?" O, oh, nu!" Atunci se înșelase. Îl străbătu o undă de dezamăgire. Fusese atât de sigur, atât de sigur. Rare ori intuiția îi juca vreo festă. Ești chiar atât de sigură?" insistă el. Firește!" Se-ntoarse încet spre casă. Charlotte părea preocupată de ceva, răspunsă într-o doară la câteva observații de-ale lui. Deodată îi pe un ton scăzut grăbit. Ciudat!" Că ați întrebat de literele SOS, nu le-am scris eu, bineînțeles, dar aș fi făcut-o cu atâta ușurință. Se opri să o privească și ea continuat la fel de precipitat. Știu că pare o prostie, dar sunt atât de speriată, atât de îngrozitor de speriată, și când a sosit azi dimineață, a fost ca un răspuns la ceva. De ce te temi?" O întrebă direct. Nu știu. Cum nu știi?" Poate că din cauza casei. De când ne-am instalat aici, teama sporește pe zi ce trece. Toți par schimbați, într-un fel la nume." Tata, mama și Magdalene cu toții se poartă altfel. Mortimer nu comentă și, înainte de a o liniști, ea continua. Știți, se spune că această casă e bântuită." Poftim?" Interesul îi spori considerabil. Da, un om și-a ucis soția aici cu mulți ani în urmă. Am aflat asta abia după ce ne am mutat. Tata susține că nu există fantome, dar eu... eu nu știu ce să zic." Mortimer își făcea repede niște socoteli. Spune-mi." Începu pe un ton profesionist. Crima a fost comisă în camera în care am dormit eu? N-am idee. Stau și mă întreb, continuam ortimări mai mult pentru sine. Da, s-ar putea să fie asta. Charlotte îl privi întrebătoare. Domnișoară din Zmed, te-ai gândit vreodată că ai avea calități de medium? Îl privi curioasă. Cred că știi că ai scris aseară S.O.S. Îi aduse aminte cu blândețe. Desigur, în mod inconștient. O crimă pătează atmosfera, să zicem. O minte receptivă ca a ta ar putea fi influențată să reacționeze ca atare, reproducând senzațiile și impresiile victimei. Cu mulți ani în urmă, aceasta a scris SOS pe tăblia patului și tu, inconștient, ai repeta gestul ei azi noapte. Charlotte se lumină la față. Înțeleg, credeți că asta e explicația? Cineva din casă o chemă și ea intră lăsându-l să se plimbe pe botecă. Îl satisfăcea explicația. Corespundea faptelor pe care le cunoștea. Lămurea cauza tensiunii pe care o simțise când intrase în casă în seara precedentă. Totuși avea ciudatul sentiment că brusca sa apariție produsese oarecare consternare. Nu trebuie să mă las influențat de explicația psihologică. Se potrivește în cazul Charlottei, dar nu și al celorlalți. Sosirea mea i-a încurcat groaznic pe toți în afară de Johnny. Indiferent de ce se întâmplă, Johnny nu e implicat. Oricât de straniu, era convins și basta. În clipa aceea apărut Johnny și-l invită cu stângăcie la micul dejun. Vreți să poftiți?" Mortimer observă că băiatul avea pete pe degete. Johnny observă privirea și a mărât. Știți, umblu cu substanțe chimice. Câteodată tata se-nfurie zdravăn. Vrea să intru în construcții, dar mie îmi place chimia și cercetările de laborator." Domnul Dinsmed apărut la ferea stradă deasupra, voinic, jovial, zâmbitor. Și văzându-l, neîncrederea și repulsia se deșteptare din nou în mortimăr. Doamna din se așezase deja la masă. Îi ură bună dimineața pe tonul ei neutru și a avut iar impresia că pentru motiv sau altul se temea de el. Intră și Magdalen Înclină din cap și se așeză în fața lui. Ați dormit bine? Patul a fost confortabil?" Întrebă deodată. Îl îl privea cu seriozitate și, când îi răspunse politicos, îi se păru că surprinde o undă de dezamăgire pe chipul fetei. Oare ce se aștepta să spună? Se adresă amabil gazdei. Pe dumneavoastră îl interesează chimia, nu? Ceva căzu. Doamna din scăpase se ceașca de ceai. Ce-i asta, Meghi, ce-i asta? O admonestă soțul. Mortimer crezu că Anton era pe lângă reproșul un se întoarse spre oaspete și început să turie despre avantajul de a lucra în construcții și despre obligația de a nu lăsa tinerii să-și facă mândrele. După micul dejun, ieși singur în grădină să fumeze. Se apropia vremea să părăsească gospodăria. Să doarmă acolo o noapte e o chestie, să-și prelungească șederea fără nicio scuză era altceva și ce pretext putea să inventeze. Și totuși nu era dispus să plece. Tot întorcând problema pe toate fațetele, o lăpă o potecă ce ducea în spatele casei. Avea pantof cu talpă de crep care nu făceau zgomot. Trecea prin dreptul ferestrei de la bucătărie când îl auzi pe Dinsmed, vorbind și cuvintele sale îl reținură. E o sumă tare și zău." Doamna Dinsmed răspunse, dar prea încet pentru ca Mortimer să priceapă ceva la care domnul Dinsmed mai zise. Circa 60.000 de mii de lire," a spus avocatul. Mortimar nu a avut să se intenția să tragă cu urechea, așa că se retrasă prudent. Menționarea banilor părea să clarifice situația. Pe undeva era vorba de 60.000 de de lire ceea ce limpezea treaba, dar o făcea și mai urâtă. Magdalen dăduse asă din casă, dar tatăl o chemă imediat. Din zmed însuși se apropie de musafir. Splendidă dimineață, spuse cu jovialitate. Sper să o rezolvați cu mașina. Vrea să afle când plec, se gândi Mortimar cu tare mulțumit din nou domnului Dinsmed pentru ospitalitatea sa salvatoare. N-ai pentru ce, n-ai pentru ce. Magdalen și Charlotte ieșiră împreună și se îndreptară braț la braț spre o bancă aflată mai la distanță. Bruneta și roșcata reprezentau un contrast plăcut și, sub imperiul primului impuls, Mortimer observă. Fetele nu seamănă deloc una cu alta, domnule Dinsmed. Acesta tocmai își aprindea pipa când, la auzul remarcei, mâna îi zvâgni și scăpă chipritul crezi? Da, poate că așa e. Mortimer a avut inspirație de moment. Sigur că nu sunt amândouă ale dumneavoastră, zise cu blândețe. Dinsmed îl privi, ezită și se decise. Ești foarte inteligent, domnule. Așa e. Pe una din ele am crescut-o, am luat-o de mică și n-am îngrijit de ea. Dar nu are niștea mai vagă idee că ăsta e adevărul, dar în curând îl va afla. Oftă. Ceva în legătură cu o moștenire? Sugeră calm Mortimer. Celălalt îi aruncă o privire bănuitoare. Apoi păru să se hotărească să fie sincer până la capăt. Atitudinea sa deveni excesiv de francă și deschisă. Ciudat lucru, spui domnule. Un caz de telepatie, da? Zâmbi Mortimer. Cam așa ceva. Am luat-o la noi ca să-i facem un serviciu mamei în schimbul unei recompense pentru că pe atunci abia intrasem în construcții. Acum câteva luni am dat de un anunț în ziare și mi s-a părut că fata în cauză ar putea fi Magdalena noastră. M-am dus la avocați și am discutat o mulțime. Am fost suspicioși. Normal, aș zice, dar toate s-au lămurit acum. Mă duc cu fata la Londra săptămâna viitoare, deocamdată nu știe nimic. Se pare că tatăl ei a fost un evreu bogat. A aflat de existența copilului abia cu câteva luni înainte de a muri. A angajat detectiv să-i dea de urmă și a lăsat toată averea sa pentru atunci când va fi găsită. Mortimer îl asculta cu atenție. Nu avea niciun motiv să pună la îndoială povestea domnului Dinsmed. Asta explică frumuseța brunetă a Magdalenei. Explica poate și aerul ei distant. Deși povestea era credibilă, ceva rămânea nedeslușit. Nu avea intenția să strânească bănuiel celuilalt. Mai bine schimba subiectul ca să-i spulvere. — Interesantă poveste, domnule Dinsmed. O fericit pe domnișoara Magdalen, Moștenitoare, o frumusețe, are un viitor de aur. — Așa e, îi întări spusele încântat atât. — E o fată tare bună, domnule Cleveland. Totul trădea în el multă căldură sufletească. — Da, acum trebuie să porneți la drum. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru ospitalitatea dumneavoastră deosebită, de mare ajutor. însoți de gazdă intră în casă să și-a rămas bun de la doamna Dinsmed. Stătea la fereastră cu spatele la ei și nu i-a auzit. La cuvintele voioase ale soțului, iată, domnul Cleveland a venit să șea la revedere, a nervoase nervoasă, s-a că scăpând ceva din mână. Mortimer se aplecă și ridică un portret al cearlotei, desenat în stilul la modă cu vreo 25 de ani în urmă. Mortimer îi adresă mulțumire exprimate anterior soțului. Observă din nou teamă în privirea ei și uităturile piezișe, cei le arunca pe pe Fetele nu se vedeau, dar nu avea de gând să-și arate de a le vorbi, pentru că-i venise o idee care în curând se concretiză. Se depărtase vreo jumătate de milă de casă pe drumul care ducea la mașina abandonată cu o seară mai înainte, când, din tufișurile de pe margine, răsări Magdalen. Trebuia să vă văd," zise ea. Mă așteptam." Tu ai scris SOS-ul pe patului din camera mea aseară, nu-i așa?" În cuvință. De ce? Întrebă Mortimar cu blândețe. Fata se dădu într-o parte și început să zmulgă frunzele dintr-un tufiș. Nu știu, sinceră să fiu, nu știu. Spunem, îndemnă Mortimar. Magdalen răsuflă adânc. Sunt o ființă practică, nu una care visează sau își imaginează lucruri. Știu, dumneata crezi în spirite și fantome. Eu nu, și când spun asta, înseamnă că se întâmplă ceva foarte rău în casă. Arătă spre vârful dealului adică e ceva palpabil rău, nu doar un ecou din trecut. Se întâmplă de când am venit aici. Pe zi ce trece e și mai grav. Tata s-a schimbat și mama și Charlotte e alta. Dar Johnny?" o întrebă Mortimer. Magdalen îl privi cu admirație. Nu. Acum îmi dau seama că nu. Johnny nu s-a schimbat. El e singurul neatins de... Nu era amestecat în afacerea de seară de la cei. Dar tu?" o întrebă mai departe Mortimer. Mi-a fost teamă, groznic de teamă, ca unui copil care nu știe de ce e frică. Tata era ciudat. N-am ce-al cuvânt să folosesc. Ciudat. M-am rugat pur și simplu, m-am rugat să se întâmple o minune și dumneata ai bătut la ușă. Se opri cercetându-l cu privirea. Poate-ți par nebună, zise revoltată. Nu, din potrivă, ești foarte sănătoasă. Toți oamenii sănătoși au o premoniție a pericolului, dacă ăsta este preajma lor. Nu înțelegi, nu mi-a fost teamă pentru mine. Atunci pentru cine?" Din nou, Magdalen clătină din cam neajutorată." Nu știu. Am scris esoesul dintr-un impuls de moment. Mi-a trecut prin cap o idee, absurdă, bineînțeles, că nu mă vor lăsa să-ți vorbesc. Adică ceilalți. Nu știu ce aveam de gând să-și cer să faci. Nu știu nici acum." Nu-i nimic." O încredință mortimor. O să văd." Ce o să faceți?" O să mă gândesc." Zâmbi el. Îl privi dezamăgită." Da." Multe se pot rezolva în felul acesta, mult mai multe decât ai crede. Spune-mi, ți-a reținut cumva atenția vreun cuvânt sau vreo expresie înainte de cina de aseară? Magdalene se încruntă. Nu cred, doar că l-am auzit pe tata spunându-i mamei că Charlotte îi seamănă perfect și i-a râs foarte ciudat. Dar e ceva neregulă în, în asta? Nu, mormăi Mortimar, numai că Charlotte nu seamănă cu mama ta. Rămasă pe gânduri câteva clipe și, când ridică fața, întâlni privirea întrebătoare a fetei. Du-te acasă, fetiță, și nu te îngrijora. lasă totul în seama mea." Urcă, ascultătoare, poteca ce ducea la căsuță. Mortimer se îndepărtă puțin în direcție opusă, apoi se aruncă în iarbă. Își închise ochii, se detașă de orice gând sau efort conștient și lăsă să-i se perinde prin cap o serie de imagini. Johnny Mereu îl ducea gândul la Johnny. Băiatul complet inocent, cu totul în afara piesei de suspiciuni și intrigi, și totuși pivotul în jurul căruia se răsuceau toate. Își reaminti cum doamna Dinsmed își spărsese ceașca în dimineața aceea la micul dejun, ce provocase agitația, o referire întâmplătoare a sa la predilecția băiatului pentru substanțele chimice? Atunci nu-l a în pe domnul Dinsmed, dar acum îl vedea clar cum rămăsese cu ceașca în aer. Asta îl duse cu gândul la Charlotte, așa cum o văzuse când îi deschise ușa în seara precedentă. Rămase și ea privindu-l cu în mână. Și imediat îi reveniră alte imagini, domnul dinzment, golind ceștile una după alta și spunând, ceaiul ăsta s-a răcit. și aminti că eșau aburi. Atunci ceaiul nu era deloc rece. Ceva a început să se petreacă mintea lui. Își aduse aminte că citise recent, poate acum o lună, o relatare despre felul în care o întreagă familie fusese otrăvită din cauza neglijenței unui băiat. Un pachet cu arsenic fusese lăsat în cămară și se presărase pe pâinea de dedesubt. De citise asta în ziar, probabil că și domnul Dinsmed o citise. Lucrurile începeau să îi se clarifice. Jumătate de oră mai târziu, Mortimer Cleveland se ridică vioi. Se lăsase iar seara. În căsuța acum ouăle erau ochiuri și se mai deschisese o conservă de carne de vită. Deodată apără în bucătărie doamna Dinsmed cu ceinicul cel mare. Familia se așeză în jurul mesei. Nu seamănă cu vremea din seara trecută, remarcă doamna Dinzmed, uitându-se pe fereastră. Așa e, în cuvință domnul Dinsmed. E o liniște de poți auzi și musca buzind. Ce faci, mamă? Ne torni sau nu? Doamna Dinsmed umplu ceștile și le așeze în fața fiecăruia. Apoi, când puse ceinicul pe masă, țipă ușor și își duse mâna la inimă. Domnul Dinsmed își ca scaunul în direcția în care ea se uită îngrozită. Mortimer Cleveland era la ușă. Intră. Părea amabil și încerca să se scuze. Mă tem că v-am speriat. A trebuit să mă tor pentru ceva. Pentru ceva? exclamă domnul Dinsmed. Era congestionat la față cu venele umflate. Pentru ce aș vrea să știu? Pentru niște cei, spuse Mortimer. Cu un gest rapid, scoase un obiect din buzunar și apucând una dintre ceștile de pe masă, Goli o parte din conținut într-o mică eprovetă pe care o țineam mâna stângă. Ce, ce faci? Să răsti domnul Dinsmed. Acum, alvisă la față, roșața dispărându-i ca prin minune, soția sa țipă dezarticulat, pițigăiat, speriată. Cred că citiți ziarele, domnule Dinsmed, nu? Sunt sigur că da. Uneori cite despre o întreagă familie otrăvită, dintre care unii membri își revin, alții nu. În acest caz, unul nu și-ar fi revenit. Prima explicație ar fi carnea conservată pe care o consumați, dar dacă doctorul e un tip suspicios care nu înghite teoria cu carnea conservată. Există un plic cu arsenic în camară. Pe raftul de dedesubt e un pachet de ceai. Mai există și o gaură convenabilă pe raftul de deasupra. Ce poate fi mai firesc decât să presupui că arsenicul s-a vărsat din greșeală în ceai? Johnny ar putea fi în de neglijență. asta e tot. Nu, nu înțeleg ce vrei, se holbă din smed. Ba da. Mortimer mai luă o ceașcă și umplu o a doua probetă. Pus o etichetă roșie pe una și alta albastră pe cealaltă. Cea cu etichetă roșie, continuă el, conține ceai de la Charlotte, cealaltă de la fata ta, Magdalene. Sunt gata să jur că în prima o să se găsească de patru-cinci ori mai mult arsenic decât în a Magdalenei. Ai nebunit, făcut din O, oh, dragă, nu, nu sunt eu din ea. Mi-ați spus astăzi, domnule Dinsmed că Magdalene e fica Dumitale. Charlotte e copilul adoptiv, cea care seamănă atât de bine cu mama ei adevărată, încât atunci când m-am uitat la portretul mamei ei, l-am luat drept unul de-al Charlotei. Propria Dumitale fică urma să moștenească averea și cum ar fi fost imposibil să o ascunzi pe pretinsa dumitale fată, Charlotte, iar cineva care ar fi cunoscut-o pe mama ei și-ar fi dat imediat seama de izbitoarea asemănare, te-ai hotărât, da, puțin arsenic pe fundul ceștii de ceai. Doamna dinsmed scoase un cârâit, abătându-se într-o criză violentă de isterie. Ceai, repetă ea, așa a spus el, ceai, nu citronadă. Țineți gurauzi, urlă furios bărbatul. Mortimer o văzu pe Charlotte privindu-l cu ochi mari întrebători de partea cealaltă a mesei. Atunci simți că Magdalen îl ia de braț și îl trage într-o parte. Alea! Arătă spre e prubete. Tăticu, doar nu să... Mortimer o luă de după umeri. Fetițo, nu crezi în lucrurile trecute. Eu da. Cred în atmosfera acestei case. Dacă nu s-ar fi instalat aici, poate... Zic poate. Tatăl tău nu și-ar fi conceput planul. Păstrezi aceste două eprubete pentru a o proteja pe Charlotte acum și în viitor. În afară de asta, nu voi întreprinde nimic altceva în semn de recunoștință, dacă vrei, pentru mâna care a scris S.O.S. Sfârșit.